Вінка, років 45 ти звично прочинила важкі дубові двері. Чорний капелюшок, чорні італійські чобітки, легкий норковий кожушок. А ви знаєте, Станіславе, що сьогодні у нас ювілей? Офіціант слідливо кивнув. Знаю, 20 років, як один день, але то поза малиновим млином. У нас один день, як 20 років. Можна, звичайно, і навпаки, то не має значення. Даруйте, я трохи плутаюся, хвилююся, бо ж такий ювілей, ви так на нього чекали. Гарячого шоколаду, кави, апельсинового соку і два горіхові кістечка, засміялася Мар'яна. Не від чому, але їй було весело. вуса ледь здригнулися. Їм, здається, не сподобалося порушення ритуалу. Мар'яна це відчула і пішла в наступ. Станіславе, якщо не помиляюся, тобто я що мої передчуття не зраджують. На все свій час, нагадав офіціант, притуливши палець до губ. Перечатися було марно. Мар'яна стомлено заплющила очі на мить, на десять нетанучих сніжинок за вікном. А коли розплющила, вибачте, ви про щось так солодко мріяли. Голос був той самий, але жінка, жінка була іншої, незмінні окуляри, тільки очі крізь кельця можна легко розгледіти. Вони такі сірі, але з якоюсь важкою поволокою і в розкішному білому волосі холодносрібній пасма силини, Серпнева трава. «Не чекали. Навпаки, надто довго чекали. Я знаю. А коли знаєте, то чому? Вас знову зацікавили мої окуляри?» – правно уникнула відповіді незнайомка. «Не зовсім. Розумію. Напевно, я подорослішала. Вуаль загадковості вже не для мене. Надто багато болю. Справжнього болю. А може я тепер просто не боюся дивитися в обличчя часові. «Вибачте, що ви робили ці двадцять років, коли не секрет, звичайно?» Я просто жила, засміялася незнайомка. Хіба непомітно? невловним порухом торкнулася сивого пасма. Силену легко зафарбувати? Напевно, але чи варто? Попіл не зафарбуєш, він все одно проб'ється крізь нас. А я, здається, і не жила, зіркнула Мар'яна. Ви тоді забагато мені навіщували. Хіба щось не справдилося? Навпаки. І це вас налякало? Напевно, не треба боятися. Від ніколи не буває таким, як його малює наша бідна, перестрашена уява. Можливо, ніколи про це не думала, просто боялася, як і всі смертні. Можна поцікавитися? Кашлянула. Чому саме я? Це що, якийсь надтаємний експеримент? Ні, я просто намагалася розімкнути коло. Яке коло? Коло образи. Хоч якоюсь мірою ви моя рятівниця. Я мала вам віддячити. Знаю, це мені не дуже вдалося. Вибачте, але я... Нічого не розумієте. Це природно. Багато подій відбувається поза нами, хоч і не без нашої участи. Їх не просто зв'язати в єдиний ланцюг, хоч світ катастрофічно тісний. Я знову нічого. Зараз розумієте. 20 років тому з Києва до провінційного війська приїхала юрист Софія Кметь. То ви таке Ні, я не Софія Кметь. Я її випадковий двійник, який так і не навчився вірити у випадковість. «Чому покинула столицю Софія Кметь, ви знаєте?» «Так», – погасла Мар'яна. «Але при чому тут я?» – посміхнулася незнайомка. «Мабуть, ні при чому. Просто мого першого чоловіка звали Максим Шведенко. Доля звела нас ще в школі, і я наївно вірила, що назавжди. Але так не буває. Це я тепер розумію. А тоді так склалося. Я була в іншій реальності. Я справді випадковий гіст у вашому житті. Але якби не Софія Кметь, я б не повернулася до себе. Ви змусили Софію круто змінити життя. Софія змусила змінитися мене. Іронія долі. Ви залишилися статистом драми. Нічого не здобули для себе. Тільки син, ваша єдина, всепоглинаюча любов. Ви так боялися її втратити, що могли справді втратити. Статисти рано чи пізно виходять на кін. Вони починають грати. І грають без страховки, без жодних суфлерів. Звісно, не з любові до мистецтва і не з поваги до глядача, а зі страху, що п'єса остаточно провалиться. Вони щиро вірять, що можуть самотужки врятувати свій театр від повного краху. То ви вирішили стати моїм суфлером? Я вирішила рятувати п'єсу, бо вона не заслуговує на провал. В сцені з вашим сином це мені, здається, вдалося. Це те, що я могла і мала для вас робити. Я повинна вам дякувати. Ні. Ви маєте знати, для чого. Можливо, захочете змінити нарешті амплуа статиста, але це...